Eta gaur gurekin ditugu, uh, behira ez zupia horre, eta laida gerre txekolina, ahatsalde hon. Alde batetik ediz bat, eta bestetik uh, beraz psikologo bat, eta... Egia da usu uh, niri behintzat alai duritzen zaut, baina uh, ainitzi ere berdin eta azken uh, hasteetan ere entzun da hor uh, hartatzailean uh, greba mugimenduak eta izan baitira uh, zaharretxeetan eta bon. Piskabat, gende eta zokupatzen diren horiek, uh, lanbide hortan sartzen direnak, uh, usu uh, dutzen zait, entzuten dela, bokazioarena uh, dela piskabat hor... Uh, Ba, lanbide bat hautatzen duzulako, pixka bat uh, zure egin eh, beharra delako kasik, ez dakit zer dio zuen norrekin hasi, nahi duzu iraitz itz bat egan, zure begiak ikusten baitetuk parean horregatik, eh? Egia erran, niretzat ez da bat bokazio bat, uh, argi, fe, zut bat ere maite dira itzori, beti eserora li lotzen diot justuki gure uh, lanbidea um, bokazio gisartzen delarik, niretzat ez da bat ere izan, eh? Nik uh, nahi nuen uh, jendearen artatzean lan egin, be, uh, astapenan uh, nahi aguko nuen um, sozialar lorat uh, itzuli uh, ezitzaile egitza, eta simplekin olabanakien laniketzela uh, uh, ortaan sartu nintzen erizain eskolan, eta hor uh, psikiatriari lotu nintzen, banu alako sozialarrikiko uh, erakargaritasun bat, ez dut bat ere hori uh, bokazio bat bezala konsideratzen. Mm -hmm. Laida Gerritxekorina? Oh, uh, bukazio itza ez darko maite ere, laina... Bo, nire kasuan, uh, berantiditsidan, e, uh, nik uh, historiara kasla izan da nioen bere, eta sien zen uh, historia ikasten, eta nire kasuan gehiago izan da, nire goera pertsonal batek, uh, beraman nahuela, uh, psikologo izate, uh, eta nahi hori piztu Egoera bat uh, bizi izan dutraz mm. ezdakit bokazio hititzaten e du, gero uh, voilà, uh, nahi hori piztu zaan momentuek argin nuen zer eta nola egin nahi nuan eta eta saiatzen naiz egunero jotan aritzen eta zadakit bokazio bat den, baina uh, oso naiz, naizaldean lanean eta eta ezdaki beti ho eginen dudan zeha hitza hore jaten eta ere gure lanetan uh, Non mais va tout temps celle là de Bejoqueux toute sustentable mais puis qu'on a pas ça. Bejoqueux et <risa> berdin ondoko nahi patzen duguna. <risa> eh, ez dakit, bokazioarena eh, berdin ere zukaraiten duzu, iraitz piskabat bada hor eh, alde religio soarena, <risa> dei bat ere, eh, gibelean, horla eh, baita ere bokazioa beste eh, zentzu batean. Eh, Baina bada alde hori nun zure gokputza, zure izatea sartzen duzu nosoki lan oktan? Lik, egia jaiteko nire ibelbidea zotpentsatzen, in orijinala adenik, baina nire ama erizaina da, zen, eta egia da nik atxemaiteni ora bizi um, baldintza polit bat, uh, egia echan, uh, gainera amak gauaz lan egiten zuen, beraz ez ginen oahtzen ere gu uh, aukak uh, lan egiten zuela, beraz eduritzen zitzaidan uh, biziki zela eta egia da... <laughs> Horain eza gehiago posible, baina garaian irabete sari bakak batekin, a, nere gura soek zuten a, bizi noxmal bat eramaiten iru augekin eta gehiago nik banuela irudi positibo hori. Bistan dena garaian ziren, eta orain hori eza bat ere posible, baina nik gehiago a, bideratu nintzen lan baldintza gosuetarat, jostoki ajemanean hori bai egia da beti nahi zanudala jendearekin ahemanean zen zerbait egin, baina bon, ezit neok ah, zerutik edo bidali horako ah, mesu bat ah, nire ah, egin behararen ah, bideratzeko, baina ah, egia da beti erakajina hori horiek. Eta gero hori bizi baldintza ah, onak mm, Bon, dehiaren antziko dugu, eh, zeruaren deialdia, baina ah, ez gehiago bai badela ala ere, piskabat, ah, implikazio oso bat, ah, sakitzuletza taladen, lehi da? Bai, bon, maugerepentsatzen otorresaugarri batzuen menpedela implikazioarena. Uh, me, uh, eh, ez askin jinian aldi dela Saint-Sylestat, baina saint bada, eh, munduan, uh, la mide biskias berdinak badira eta la horietan oietan tresnaje erabiltzen dira. Eh, uh, nere kasuan, uh, psikologian eta nik eh uh, ginuaren espezialitatean, eh, uh, jira implikazioa uh, be uniko dela. Zasken zinean gure landresna be Google ongira, beraz erabiltzen dugu guk sentitzen, pentsatzen, eta ditugun gortak erabiltzen dugu saioetan, beraz uneko eh, neko eunan implikatuazira saioan, eta gero, saioetik kanpo ere, zegun eta beze espezializate duzun, uh, zure iza eran horakoa den, zegoera pertsonaletan ziren ere, edo pazienteak zegoera tan Implikazioa, ez berdena da, zain barakit, xaiotatik kampo ere, lotura bat mantentzen nela, beharrezkoa dena, beraz, um, mm. bo, implikazio bat eskatzen du no, baina nire zaitpixoa geten. Auz, nire, egeada, bada la implikazio jena, baina langusinik nintzten hori getenu, langusietan bezal aldeunak eta txakak mm -hmm. badira, eta berdin Alde negatiboan hori sartuko nuke mostearen uh, zailtasun hori, jana edut lanarekiko uh, eta bizi pribatuaren arteko mugaukaren ez pasatzearekin, baina gero bai ala ere um, ainitzek hartzen duen uh, lan bada ere pertsonalki mm. eta egiten duzum zela nire ustez, horrek uh, gaitu gehien bat um, atxikitzen lanari eta berdin ujuntzen ere momentu batean beste baitera pasatzen baikira hartatzaile ainitz mm -hmm. zogulako hori egiten behogai uh, urteaz jaten zena bezala, jostuki ainitz uh, eman behar delako eta ainitz hartzen da eta hartzen den gauza horietan ez abakrik uh, gauza polita hartzen, edo hona mm -hmm. mm -hmm. e, uh, Ezakit gehiago ipatuginuen antenan edo zuekilan antenatik hanpo, baina norse hartzen da ere empatiarena edo momentu batean ere uh, ba, egun erokoan ikusten dituzun zailtasunak, eman zegun psikologo gisa edo zuk ere erizen gisa iraitz lehenu ere psikiatrian psik ari zinerarik lanean, egoera zailak ikusten dira eta horiek hartzen dira, ere. Justuki lehen lautura egiten zinuan izan diren kriba eta mm. mugimendu mm. horiekin, ere ustaz horiek alduda gauza initz, ere jana idut ari zirelarik lanean justuki um,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 eta nire ustez uh, frustrazioa handiak uh, sortzen ditu, eta horrek ditu ere greba mugimendu horietan horako uh, uh, uh, uh, uh, aldarikapenak sortu eta asken finango lana ez hori. Eta zigutegiago naborariko ustean jostuki horako uh, uh, lana egiteko. Eta hori, bai egia da, desagertzen dela, hor, uh, empresa batean bezala, Berda bukatu tenore ortako eta puntu, eta e, berdintzaiote zaiote uh, daineko er, eta planninga egiten duten er, eta nola erigaren. Eta egia patia hori, dere ustez, momentu batean, harige larik matxina bat bezala, gai gure uh, bizi pribatuko arazoak uh, denek baditugu, momentu batean, ere ustez, hola bilak gira, eta empatia desagertzen da. Hmm. Petsatzinut, laida, dorszirela eh, Empatia behar ezko da, beraz lan egitea, ez ahiskutsua empatiarena berdin laida? <laughs> Empatiaga bezin duzu lanik egin <inaudible> Zainzage bezala, nero bistaz <inaudible> <za>? Ez es, zin <inaudible> duzu ongi lan egine Lan egiten alduzu Ongi lan eginez Baina ez zira bestearen gana urbiltzen, da afektu bat bezala azken zinean, eta parekoak sentitzen du hori pasatzen den edo ez. Mm -hmm. uh, gauza jaten ejaten alduzu empatia gabe, eta hartzaileak uh, hori uh, sentituko du. Mm -hmm. Beraz, nire ustaz, ezin bestekoa da, eh. empatiarena batzuk egiten hote, gabe. Eta, eta, iraitza, ejaten duzun ezara, lan baldin zen historia hogekera gina du, e, uh, eta gero beste gauza ere, segun eta dene jandu dena, zelan bidea utatzen duzun, distanziak gehiakukaten alduzu edo ez, uh, zure izahera nolakoa den, zure zaintza ikuspegia zain den, uh, implikazioaren, batzuk, no, ben, implikazioaren berste ikuspegioa dute, eta hogek ez du nahi egin, egin eh, lan ahongi burudatzen, baina, no, bako ezak bere, jan, bere motxila du, bako ezak bere historiak du, eta egin mutu gauzak bere modura. Mm -hmm. Ba, gero... Usaz, zaila, eh? empatia gabe lan egitea, mm -hmm. ba, niretzat zaila. Zaila, baina empatia horrek baditu alde derrak, baina ere alde zailak, hori zen berdin ene galdera ere astapenean, ezote da zaila egunero, hartzea, bestearen mina, funtsian hori da. Baina hori entzat, gaitan ginoen, gehienetan hartat zailak azotela hori egiten behogai urtez. Mm. Justuki izota jaten zaitu, mustuka bat gira eta muztuka betetzen delarik, ja da, bohentzat behar dira lan baldin za sumeak justuki izen ta bat izan nahi dugu, beraz, nahi dut bestean minak eta pozak bat biak badira ere, kasu, eh, gure lanean, justuki bi badira, eta... Arteko, uh, horeka bat atseman behar da, uh, eta uh, muztuka uh, uh, hori ongi behiz muztuka harazteko, zaketan hori egiten den, menan behar zaiogutzi uh, uh, pausa denbora bat, uh, bizi privatuan hori uh, haureka atsemaiteko ere, eta hori dena lan baldintza baldintzatxajetan egiten delarik, bizitan dena ez egiten eta burn-out eta olakoak antzutanera justuki hori da, eh, eritasunada hori da, eh, gehien bat da, benetan zubera um, uh, betea girelarik eta ez zinugularik justuki gehiago empatiarekin lan egintz, jaiten zuen laidak, empatiarekin, behar eskoa da lan egitea mm. ongi lan egiteko Ba, nik uste, lan balintzena dela, hori eh. da gakoa, hori, bai, bai. gero bizitza pertsonal aberatz bat edo zaindu bat ukatea, azken zinan zaindzaile bezala eh, askotan, ukaten lugu automatismo bat ere besteak zaindu eta gure burua azteko. Mm. Eta hori bizitza importanta da, nire ustaz, zentratua egotea, ze bestela, begaltzen zira bestean historia eta bizietan. Eza, eta hor, arrazoak uh, sohtzen agira. Meina, nire espedientian, uh, nik argi dut instituzioan lan egindu danean, edo orain berri pedalean bakarrikatina ezela, uh, biziki uh, ezberdinki bizidut lana. Eta sofrimentoarekin lan egiten eta laire egin edo ez eskine final baina ola kolanetan eskegir bat dire edo momentu uh, biziz bices momentuak ere baina bongeien bat sufrimendorekin lanitzen du ze gugan laguntza za eskel dirate zeltasunetan dizlako baina osea unik um, asko sobeki uh, bices dut baina dela nata baina dela lanak nola de tx personal lanartzen honekoa uh, ben mede landal zintzak on acte génétique la manita Etxera itzuli eta deskonektatzean, zaz, uh, iz, biziki zaila zen, ze hori sartzen ziren, nirene uh, iraitzean ituzun gozauek. Masina bat bezala lan egiten duzu, azkenean galtzen duzu zure lanbidearen uh, buru nagusia, ze ezkira gehiago zaintzan, zah, edo ez zu pentsatzen duzun zaintzan motan, eta hor etika pertsonala sartzen da, dena hasten da, ez komplikatoria dilakatzen da. Mm. Eta etxean etxera sartzerakoan moztearena garrantzitsua da? Bai, hori ikasten ika da gero horia. Eh? Nere ustaz hastapenean justuki uh, genetan gazte hasten zira eta denak hartzen duzu etxerat. Ochtan da gakoa ez azkenan. Bai, dekini. aba bai, behar da moztu, behar da moztea. Gero biztan dena gauza batzuek besteak baino gehiagun kitzen zaituzte, eta ipatu behar ere, edo uh, bikotekide, edo lagun bat, edo beste noh baitekin. Ez bortzaz uh, lanbide ochtan dena, behar da noh behar da... Uztu uh, pixka bat zaku hori, baina negia da mostearen uh, behaja, baina hori ikasten da denborarekin ere ustez. Babesten bere burua eta bere bizi privatu ari ustuki. Mm -hmm. e Bagoitak atxamaten ditu bere, bere treznako retarako. Mm -hmm. Baina gero baon deskoneksioarena hori beste zaberat zaten analizateke. Zer da deskoneksioa zer nahi du. Pazientan, pazientengan bateria ezpen jatzea, uh, zer den deskoneksio hitzoren atzen amaten duguna daakit uh, ez dela beti berdin, uh, segun eta pazienteak zegoeratan uh, usten ditu den, lebat zertan prexenteago kalmuntut nire bizitza pertsunan baina ez dut uh, pixu bat bezalabizi. Mm -hmm. eh, shaiu batetik bestera lanketaz egitzen da, eta en fait. uh, nire ikus begitik, ezteko. Mm -hmm. Eta shaiuan bak egitik lantzen dena, da aheman orten uh, eman eta hartzen dena, eta ogurek petatu gure ibilbidea hastean zeak eta eta horia beresgarria izatzen alda onduko saiorako aldibidez pozentere jatealde be... nik muxu pentsatu dut honekin honekin eta berantzi eskatzente kaskotan jaten dute Bepentsatu pentsatu te jandgunoak eta a... lutura hori segitzen da nere ustez baina batzuetan besteetan baino pisuagoa da egoeraren arabera baina nik momentu es hitz nahi da gasterenak lakotas gut ezagun makin baina momentu Iniduan, uh, uh, be, uh, bat ditut bestet jesna batzuk inguruan ori pixu bat bezala eta zama bat bezala laida gerritzeko lina iraitzu fia hori horrekin bukatzuko dugu gaurkoa eta mustukaren irudie derrogekikilan ez dakitze <laughs> iraitz ederkiera konstentzioen muztuka ustu behar dela ere batzutan uh, berdin mm. uh, obeki ere uh, lan egiteko bemide. ori langoztietan eh? ah, bai bai denetan bai, bai. bai. <laughs> Denetan badira alde honetan tatsakak hori ba eur gitar gitar gitar behar. E musztukarena bai egia, bai kiskaten denentzat bier, izanuntza. Berdi, adio. Adio.